Текст 4. Dadati prati grihnati guhyam akjati prichati, bunkte bojayate chaiva, Shadvidam Prieti Lakshanam. Давати дари і приймати дари і пожертви, звіряти свої потаємні думки та розпитувати про потаємне. Приймати просад і частувати просадом у такі шість способів виявляється любов між відданими. У цьому вірші Шиларупа Гусамі пояснює, які роди діяльності складають спілкування відданих між собою. Це спілкування обіймає шість різновидів діяльності. Перше – давати відданим дари або пожертви. Друге – приймати від відданих те, що вони жертвують від себе на відповідь. Третє – звіряти відданим свої думки. Четверте – розпитуватися в них щодо тонкощів служіння Господові. П'яте – шановувати просад. Духовну їжу, якою пригощають віддані. Шосте частувати відданих просадом. Звичайно, досвідчений відданий пояснює, а віддані з меншим досвідом вчаться в нього. В цьому полягає смисл гух'ям акяті притчаті. Коли хтось із відданих пригощає нас просадом, рештками їжі, запропонованої Верховному Богові особі, для того, щоб підтримувати в собі дух відданого служіння, ми маємо приймати цей просад, вбачаючи. Ньому милість Господа, яка приходить до нас через чистих відданих. Також нам слід запрошувати чистих віданих до себе, пригощати їх просадом і бути готовими виконати будь-яке їхнє прохання так, щоб вони були задоволені. Це те, що називають бумте боджаєте чайва. Ті самі шість різновидів обміну любов'ю ми. Бачимо навіть у сфері звичайних людських взаємин, наприклад, у стосунках між друзями. Якщо бізнесмен хоче заприязнитися з іншим бізнесменом, він зазвичай запрошує того до ресторану на бенкет, і вже на бенкеті відверто ділиться своїми задумами. Потім він радиться зі своїм партнером щодо своїх подальших дій, і, буває, вони обмінюються подарунками. Отже, Хоч би де ми бачили вияви пріті, тобто любові у близьких стосунках, вона проявляє себе саме в цих шістьох різновидах. У попередньому вірші, що Рупа Гусамі порадив рішуче відмовитися від спілкування з сільськими людьми, тобто невіданими, і натомість завжди триматися відданих. Сангатігатса товріте міжнародне товариство свідомості Кришне іскон, засноване саме для того, щоб уможливити ці. Шість різновидів обміну любов'ю між відданими. Ми заснували товариство без ніякої сторонньої допомоги. Але завдяки тому, що люди, виявляючи ініціативу, пропонують нам свої послуги і натомість отримують щось, наш рух поширюється і охоплює своєю діяльністю весь світ. Нам дуже втішно, що люди роблять ще дві пожертви на розвиток діяльності товариства і що вони радо приймають від нас будь-який навіть дуже скромний дар – Книги та журнали, тематикою яких є виключно свідомість Кришни. Подеколи ми влаштовуємо фестивалі Хари Кришна, запрошуємо на них вільних членів та друзів товариства і обов'язково частуємо їх просадом. Ці люди, хоча здебільшого, вони належать до вищих шарів, суспільства охоче приходять до нас і приймають просад, хоч би який скромний він був. Часами члени товариства і так само люди, що співчувають йому та підтримують його, довірчо розпитуються про те, як слід виконувати віддане служіння. І ми стараємося пояснити їм це. Отак наш рух успішно поширюється усім світом і освічені люди всіх країн поступово починають усвідомлювати значення діяльності товариства свідомості Кришни. Життя нашого товариства живлять, згадані вище, шість різновидів обміну любов'ю між його членами. І люди мусять мати можливість спілкуватися з відданими іскону саме тому, що просто маючи з ними ці шість різновидів взаємостосунків, будь-яка звичайна людина отримує змогу відродити свою приспану свідомість Кришни. У Багавадгіті 2.62 сказано «Сангат Санджаяти Кама». Бажання та прагнення, що розвивається в людині, залежать від того, з ким вона водить дружбу. Часто кажуть, з ким пристаєш, таким сам стаєш. А отже, якщо звичайна людина спілкуватиметься з віданими, вона неодмінно пробудить свою приспану свідомість Кришни. Здатність осягнути свідомість Кришни притаманна кожній живій істоті, і вона певною мірою вже проявлена в істоті, котра отримала тіло людини. Читання Чрити мадя 22107 сказано: Нитє сіда Кришна према саддха кабунай шаданадишодачіте удой. Чиста любов до Кришне вічно живе у серці живої істоти. Вона не є чимось, що принесено ззовні. Коли завдяки слуханню та оспівуванню серце людини очищується, вона природним чином пробуджується від усну. Свідомість Кришни відначально притаманна кожній живій істоті. А тому отримати нагоду почути про Кришну має кожен. Якщо людина просто слухатиме про Кришну та оспівуватиме Кришну Шаванам Киртаном, це очищуватиме безпосередньо її серце. І відначально притаманна їй свідомість Кришни пробуджуватиметься сама собою. Свідомість Кришни не привносять до серця якимось штучним шляхом. Вона вже є там. Коли людина оспівує святе ім'я Верховного бога Особи, її серце повністю очищується від всілякої світської скверни. У першому вірші своєї Шрі Шікшаштки Господь Ші читання Махапрабу каже: Чей до дарба намарднам ഭവ മഹാദവാഗ്നീ നിർവാപനം, ശreya vitaranam vidyavadu jivanam, anandam Sarvatmasnapan param Vijaiti Sri Krishna Sankirtan. Хвала, хвала Санкіртаніші Кришни, яка очищує серце від пилу, що нагромадився у ньому за довгі роки, і гасить вогонь зумовленого життя повторюваних народжень та смертей. Рух Санкіртани це найбільше благословення для всього людства, бо проливає на кожного промені місяця благословень. Санкіртана – саме життя трансцендентного знання. Вона чим далі побільшує і поглиблює океан транседентного блаженства і дає можливість повною мірою насолодитися смаком нектару, якого ми завжди жадаємо. Очищується серцем не лише той, хто оспівує Магамантру, а й кожен, кому трапилось почути транседентні звуки Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна, Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама, Рама, Гари Гари. Просто слухаючи трансцендентні звуки, очищуються навіть душі, що перебувають у тілах нижчих тварин, комах, дерев або інших видів життя. Так вони отримують добру нагоду колись повністю усвідомити Кришну. Це пояснив Такур Гаррі відповідаючи Чайтані Магапрабу, коли той запитав, як можуть звільнитися з матеріального рабства живі істоти, котрі перебувають на нижчому від людей рівні розвитку. Гаріда Стакур сказав, що оспівування святих імен має таку духовну могутність, що навіть якщо повторювати ці імена в непролазних хащах джунглів, то дерева та звірі, просто чуючи ці звуки, також робитимуть поступ у свідомості Кришни. Істинність цього засвідчив сам Шічетаним Гаправу, коли йшов через ліс Джеріканда. Поруч нього тигри, змії, олені та інші звірі, забувши інстинктивну ворожість, бралися разом співати і танцювати в санкт Нам, певна річ, не варто імітувати, що читали мгаправо, але слід намагатися йти його стопами. Ми не маємо досить сили, щоб звуками святого імені заворожувати нижчих тварин, як от тигрів, змій, котів та собак, та спонукувати їх до танцю, але... Що ми справді на селі робити так – це оспівуванням святих імен Господа навертати багатьох людей з різних куточків світу до свідомості Крішни. Давати, тобто поширювати святе ім'я Господа, є найвищим виявом нахилу до житводавства, коли людина робить безкорисливу пожертву, засада дадати. Крім того, треба також дотримуватися засади претігрігнаті і бути готовим радо прийняти транседентний дарунок. Для того, щоб зрозуміти стан речей у матеріальному світі, треба розпитуватися про діяльність у свідомості Кришна і розкривати відданим свої думки. Так треба втілювати в життя принципи Гух'ям Ак'яті притчаті. Віддані члени Іскону в кожному з його центрів щонеділі влаштовують програми «Учти любові», на які запрошують всіх членів товариства та його доброзичливців. Багато людей, що цікавляться свідомістю Кришни, приходять шанувати просад, а коли трапляється нагода, вони запрошують вешнавів до себе додому і пригощають їх розкішним просадом. Це корисно як членам товариства, так і загалові. Людям слід рішуче відмовитися від спілкування з так званими йогами, діані, карміта, філантропами, тому що їхнє товариство не дає користі нікому. Той хто насправді прагне досягнути мети людського життя, повинен товаришувати з виданими з руху свідомості Кришни, бо тільки цей рух вчить людину, як розвивати в собі любов до Бога. Релігія являє собою особливість людської спільноти, вона власне те, що становить відмінність між спільнотою людей та царством тварин. У тварин немає ні церков, ні мечети, ні якогось релігійного вчення. Натомість люди, хоч би де вони жили, і хоч би на якому низькому рівні розвитку перебували, неодмінно мають якусь систему релігійних поглядів. Навіть дикі племена, що населяють джунглі, мають певну систему релігійних поглядів. Якщо система релігійних поглядів розвивається і переростає у любов до Бога, вона досягає досконалості. У першій пісні Шимат бхагаватам 2.6 сказано: Самай пом сам паро дармо यतो भक्ति रदोक्षजे अहयतु के प्रति हाता Найвищим обов'язком, дхармою для всього людства є те, за допомогою чого людина може сягнути рівня любовного, відданого служіння трансцендентному господові. Щоб цілковито вдовольнити душу, таке віддане служіння має бути безкорисливе і безперервне. Якщо члени людської спільноти насправді хочуть віднайти мир та спокій і встановити дружні стосунки між людьми та націями, їм треба засвоїти і втілити в життя те, чого вчить релігія свідомості Кришни. Бо ця система релігійних поглядів – Дає змогу пробудити свою приспану любов до Кришни, Верховного Бога особи. Коли вони зроблять це, їхнє серце сповниться миру та спокою. У зв'язку з цим Шіла Бакті Сіданта Сарасуатітакур застерігає всіх віданих, які проповідують світові свідомість Кришне, щоб вони не брали участі у бесідах імперсоналістів Маєваді, бо ті завжди рішуче протистоять таким теїстичним рухам, як наш. У світі повно маєваді та атеїстів, і численні політичні партії, що пропагують матеріалізм, беруть їхню філософію на озброєння. Інколи маєваді та атеїсти навіть підтримують якусь із впливових партій з метою організувати обструкцію руху рухові свідомості Кришни. Вони діють так, тому що зовсім не хочуть, щоб рух свідомості Кришни поширювався, адже він вчить людей, як усвідомити Бога. Такого способу дій тримаються атеїсти. Хоч скільки годуй змію молоком та бананами, користі від того не буде, змія завжди лишатиметься незадоволена. бо більше, від молока та бананів зміїна отрута тільки міцнішатиме. Кевелам вища варденам. Якщо давати змії молоко, це тільки додаватиме її отруті силу. З тої самої причини не слід звіряти свої думки, маєваді та кармі, які подібні до отруйних змій. Це не дасть доброго плоду. Найліпше цілковито уникати їхнього товариства і ніколи не обговорювати з ними тонкощів духовного життя, бо вони, однак, не спроможні дати ніякої слушної поради. Крім того, не варто запрошувати маєваді до себе і так само не варто приймати запрошення від них, бо, якщо тісно спілкуватися з ними, можливо підпасти під вплив їхнього атеїстичного омунастрою Сангад Санжейте Кама – Вірш, який ми розглядаємо, містить заборонну настанову, яка визначає нам утримуватися, давати щось Майваді та Атеїстам, або приймати щось від них. Ший Дані і Магапрабу застерігає також «Вішаїра Анна, Кайле, Душта, Гайман", їжа, яку готували світські люди, осквернює розум того, хто харчується нею. Поки людина не зробила великого духовного поступу, вона не здатна використовувати на розвиток руху свідомості Кришни будь-чою пожертву, а тому слід покласти собі за принцип не брати пожертв від майяваді та атеїстів. Поза тим, Шишатанні Магапрабу заборонив відданим спілкуватися навіть із звичайними людьми, які надто прив'язані до матеріальної чутєвої насолоди. Висновок полягає в тому, що слід завжди триматися товариство відданих, додержувати регулярних засад, що впорядковують життя у відданості, йти ступами Ачарії, впокоритися духовному вчителю і виконувати всі його накази. Діючи так, ми зможемо йти шляхом поступу у відданому служінні і пробудити свідомість Крішне, що дрімає в нашому серці. Передбачається, що відомий, який піднявся над рівнем Неофіта, але ще не досягнув рівня Магабагвати, досконалого відомого, тобто відомий, який перебуває на проміжній стадії розвитку відомого служіння, має любити Верховного Бога особу, товаришувати з відомими, бути милостивим до позбавлених знання людей та уникати товариства заздрісних і по-демонічному налаштованих людей». У даному вірші стисло вказано на метод, що дозволяє встановити любовні стосунки з Верховним Богом Особою та дружні відносини з віданими. Принцип дадаті вимагає від розвинутого віданого витрачати щонайменше 50% своїх доходів на служіння Господові та його відданим. Прикладом такого відданого є сам Шіла Руба -Госамі. Вирішивши піти у відставку, він пожертвував половину того, що заощадив впродовж життя на служіння Кришні. Чверть роздав родичам, а чверть залишив собі на непередбачені витрати. Його приклад мають наслідувати всі віддані. Хоча б якими були доходи людини, 50% її слід використовувати на служіння Кришні та його відданим. Це означатиме, що людина задовольняє вимогам принципу додаті. У наступному вірші Шиларупа дає нам настановище до того, серед якого розряду вайшнавів ми маємо шукати собі друзів та як ми повинні служити вайшнавам.